Bakom dörren. För många år sedan levde en man som hette Salem. Salem var tjänare i en rik mans hem. Den gamle mannen var snäll mot Salem men såg alltid mycket, mycket ledsen ut. Trots att huset var mycket stort hade Salem varit i vartenda rum utom ett som hade silverdörr. Salem hade arbetat i huset i över 20 år och den dörren hade alltid varit låst. En dag frågade den nyfikne Salem den gamle mannen som han arbetade för – Jag ber om ursäkt, han. Kan ni berätta för mig vad som finns bakom silverdörren? – Jag kan inte berätta det, svarade den gamle mannen. – Du måste nöja dig med det du har. Det gick några år till och den gamle mannen avled och lämnade sitt hem och alla sina pengar till Salem. Salem var nu mycket rik, men han var inte nöjd. Han ville veta vad för hemligheter silverdörren dolde. Så han bestämde sig för att ta sönder låset och öppna dörren. Bakom dörren låg en mörk grotta. Salem gick in i grottan och såg en hemsk fågel. Innan han kunde göra någonting fångade fågeln honom och flög ut ur grottan. Fågeln flög upp i himlen och över havet. Den flög i flera timmar och satte ner Salem i en underbar trädgård där en vacker kvinna väntade på honom. Du är här min älskade, sa kvinnan. Jag är så glad att se dig. – Allt här är mitt. Om du stannar hos mig kommer du att bli en lycklig man. Salem blev genast förälskad i kvinnan och överväldigades av det vackra främmande land fågen fört honom till. Så han svarade – Ja, jag stannar gärna här med dig. Kvinnan tog med sig Salem och visade honom runt. Trädgården var full av fruktträd och hundratals fåglar sjöng vackra sånger. I närheten låg ett palats där Salem skulle bo. Han hade aldrig sett en sån lyx. Så pekade kvinnan på en gulddörr och sa till Salem «Du kan gå vart du vill i trädgården och palatset utom genom denna dörr. Om du öppnar den dörren kommer du att bli olycklig i resten av ditt liv». Salem levde lycklig i många år, men för vart år som gick blev han allt mer nyfiken på gulddörren. «När jag öppnade silverdörren fann jag denna underbara plats», tänkte han. «Om jag öppnar gulddörren kanske jag finner en ännu underbarare plats». Så en dag öppnade Salem dörren. Det var helt mörkt där inne och Salem steg in. Efter en stund såg han den stora fågeln igen. Fågeln fångade honom i sina klor och flög upp i himlen. Salem undrade vart fågeln skulle föra honom men han togs bara tillbaka till grottan och sattes ner vid silverdörren och så flög fågeln iväg. Salem väntade på att fågeln skulle komma tillbaka i flera dagar men det gjorde den aldrig. Då gick Salem igenom dörren till sitt gamla hus. Han insåg att den gamle mannen hade gått igenom precis samma erfarenhet som han själv. Fågeln kom aldrig tillbaka och salen kom aldrig tillbaka till trädgården. Jag skulle ha nöjt mig med det jag hade, förstod han. Slut!